Mambo vipi mtazamaji wa Esta TV? Ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya Esta TV kukufahamisha na kukujuza historia mbalimbali za makabila yanopatikana hapa nchini Tanzania. Ambapo leo tunazungumzia kabila la wa Makonde. Mtazamaji karibu tousote. Jina langu ni Astida Samuel. Nikusi twende sambamba hadi tamati. Lakini pia usisahau kusubscribe Wamakonde ni kabila la watu wa Tanzania. wanaoishi katika mkoa wa Mtwara pia wako nchini Msumbiji. Lugha yao kuu ni Kimakonde. Wamakonde ni moja ya makabila ya Kibantu linalopatikana kusini nchi ya Tanzania lakini pia kaskazini nchi ya Msumbiji. Lugha yao ya asili ni Kimakonde ambacho chenyewe kina mgawanyiko wake kulingana na mazingira. Yani, kuna kimakonde cha bara. Yaani kile kimakonde kilichochanganyika na lugha ya Kiswahili. Yani, kimalaba. Na kuna kimakonde cha ndani. Wanaita kimawiya Hiki ndio kile kimakonde chenye kabisa cha asili. Yaani mtu anaweza kuongea na usimwelewe kama wewe. Hiyo makonde wa kumbi hili. Ukiwa hapa nchini Tanzania wa makonde wanapatikana mkoa wa Mtwara haswa Mtwara mjini lakini pia kutokana na mabadiliko ya maisha wa makonde ni moja ya watu wanaosambaa sana japokuwa hawasambai katika maeneo ya mbali Katika historia ya kimakonde nene Konde ina maana ya mfitu na neno wa makonde lina maana ya watu wa mfituni na hili jina walipata baada ya mapambano ya kivita yaliyopata kutokea maeneo tajwa takribani miaka tano iliyopita na kabla watu kuitwa jina hili la walikuwa wakiitwa majina ya ukoo kulingana na maeneo yao Kiujumla wamakonde wa makonde wana utamaduni wao ambao ni jiongaji na tamaduni nyinginezo kama vile uchezaji wa ngoma yaani sindimba. vyakula kula kama na ningoko matambiko na usufi lakini kutokana na kabila la makonde kulingana na makabila mengine wamekuwa na tamaduni ambazo wa makonde wamekuwa wakiwanazo hivyo katika historia hii tutaona mambo kadhaa ambayo Makonde walikuwa kuyafanya hizo kama vile kujichora kujitoboa, kujipata vidole na kujichonga meno inasimuliwa kuwa mnamo karne ya 16 hadi karne ya 19 yani 1500 ya hadi 1800 biashara utumwa ilishamili sana maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki kulingana na simulizi na baadhi ya mabadiliko yanasema kuwa huko kusini mwa Tanzania kaskazini mwa Msumbiji kulikuwa na njia ya msafara ya utumwa uliokuwa ukitimamiwa na wamakua na baadaye wayao hivyo katika utekelezwa biashara kulikuwa na uhitaji mkubwa sana wa watumwa kutoka sehemu mbalimbali nchini Tanzania na moja kati ya kabila ambalo ilikuvwa na biashara hii ni wa makonde historia inesema kuwa kabla ya biashara utumwa wa makonde hawakuwa na utamaduni wa kujichora kujitoboa, kujikata wala kujichonga viungo vya mwili. Isipokuwa utamaduni wao ni uchongaji wa vinyago tu. Lakini kutokana na uwepo wa biashara ya utumwa ndipo wa makonde walipoamua kutafuta njia ya kupambana na biashara hiyo. Inasimuliwa kuwa sifa ya mtumwa ilikuwa ni kuwa na nguvu, kuwa na muonekano mzuri, asiwe na majeraha wala alama katika mwili wake. Sasa kabila la omakonde waliamua kukata baadhi ya vidole, kuchonga meno, kutoboa midomo kwa ajili ya kuweka ndonya ili wafanye biashara watakapokuja wasiwachukue kwani mtumwa alitakiwa kukamilika viungo vyake vya mwili na bila kuwa na majeraha ya aina yoyote. bio idadi kubwa ya watumwa wa Kimakonde walikuwa kikiachwa hapo hapo kwani mtumwa aliyekuwa akisafirishwa kwenda Zanzibar alipaswa kuwa mtu mwenye viungo vya mwili vilivyokamilika na kila wakati wa biashara walipokuwa wakifika kwenye maeneo ya Kimakonde kwa kuchupua watumwa kwani walidhani kuwa watu hawa wana ugonjwa wenye kuatoa vipele na alama mbalimbali mbali mwilini. Ifahamike kuwa sio kama wata Hao hawakujua kuwa wa Afrika wana utamaduni wa kujichora ila kwa makonde ilikuwa ni tofauti kwani wao walikuwa hawachongi kama sehemu ya urembo. Hivyo alama hizo hazikuwa nzuri wakati mwingine. Wakati mwingine piliota vidonda venya kutisha na mara baada ya kuonekana kuwa endapo kujichora kuchukuliwe mtumwa jambo hilo likaendelea na likawa kama sehemu ya maisha yao na mtu ambaye alifanya hivyo alionekana kama mtumwa na kwa kuwa watu waliogopa kutengwa na kuchukuliwa utumwani kila familia ili bidii hivyo jambo ambalo lilikuwa ngumu Kwa mfano, swala la kuchonga meno ilikuwa ni hatari sana, ni swala ambalo ilikuwa vigumu, ni hali ambayo ilikuwa na maumivu makali. Historia inasema kuwa mara baada ya biashara ya utumwa kuisha, namo karne ya 19, wa makonde unjikuta, wamejikuta wakiendeleza utamaduni wa kwa kuchonga meno, kutoboa ndonya, wakiachora usoni kwa kutumia kisu cha jadi, na mpaka kipindi cha ukoloni. Papa Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Kijerumani kuanzia mwaka 1890 mpaka miaka ya tisa bado kabila la Makonde waliendeleza utamaduni zao na hata kipindi cha Waingereza yani mwaka elfu moja mia tisa ishirini hadi mwaka elfu moja mia 1960 bado mambo yalikuwa hivyo lakini kuna mabadiliko kwani mwanzo ilikuwa ni kuzuia utumwa lakini wakati ule ilikuwa ni sehemu ya urembo na kama kijana hakuwa na chochote mwilini wewe ulionekana wa ajabu sana na sio mjanga mwilini na huenda ukaonekana uwend na wakati hivyo hata kukawa na wasanii maarufu wa kufanya kazi hizo kwa ubunifu na kwa gharama kwa sasa tamaduni hizi za kujichora, kujichonga meno, kukata vidole, kutoboa midomo zinaonekana kufa na ukiuliza sababu za kufa tamaduni hizi ni kwamba tamaduni hizo ni sehemu ya makonde kwani zilianzishwa kutokana na biashara ya utumwa na sasa biashara utumwa haipo tena mtazamaji wa Essa na hiyo ndiyo historia ya kabila la Makonde linalopatikana hapa nchini Tanzania katika mkoa wa Mtwara ambao upo katika Yanda tajii kusini hadi hapo sina la ziada na kama ndio mara kwanza kutembelea channel ya SBD basi usisahau ku subscribe kugonga alama kingi ili ilikuwa kwanza upate kwa taarifa zetu Jina langu ni Astida Samuel. Asante.